Kaixo laguna, kemen gaude herriotzen, berriz ere. Txingurri Otsak, arratzaldeon denoi. Bueno, gaur gurekin xanti etorri da, berriz, kaixo xanti, Pai. ongi etorriak, zer moduz, ondo? No, primeran. Primeran, primera, no, ondo, ondo. Da gurekin ere aloña dago, bi olur kooperatibakoa eta ekolapikoko kidea. Kaixo, aloña. Arratzaldeon. Ekoan e, zertaz hitxe ingo dugu, hendika jauna? Bueno, gaur diolur elkartea e, zer dena salveko digute Arkartu Reino Kooperatiba esan dut, daño elkarte bada Da gero ere bai ekolapiko proiektua hitxe ingo dugu esko, Eskoletan, jantokietan, e, produktu ekologikoekin da e, gurasoek zukaldatua Horri asmatzen ari zera, goitik bera edo. <risa> eta bueno, retaz gain, zuk zehuk egin seksioan, ze, ze probosatuko diguzue gaurkoan. Ba gaur, kompoz goxo-goxo bat egingo dugu. A ber, terreno da kanak kompoza egin dezake, eta etxean bueno, ere nola ba, salduko dugu, a ber, ze zanti, ze zanberduzu. Bai, bai, hori da. A ber. Eta horretaz gain, horreko ba, asteburuan buruan, Mikel Amoroz e, Idazlea, izan genuen Irunen, Lakasita Gaztetxean egin zuzen, eta desarrollismoaz eta baita ere, ba, bereziki Irunen egin behar duten espazio ferrobiario delako horretaz mintzatu zen, horren inguruko korte bat izango dugu ere bai e, gaurkoan, eta bueno, estabe datuko dugu pixka bat hor e, ateratako ondorioak, ez da? eta gure sintonia amaitu dela, eta baina bauzu Alonia hasiko grapizkabat elkarrizketarekin, esaten genuen Biolurreko kide zarela eta kaso lehenengo galdera izango zen ea Biolur kooperatiba edo elkartea den, edo zerrote den. Bueno, Biolur e, da Gipuzkoako Gipuzkoak onekasaritza ekologikoa sustatzen duen elkartea. Eta, bueno, ba, bertan el elkartea den barruan, e, bai ekoizleak, zein kontsumitzaileak Elkartzen bueno, gara. Mila bat zirundan arogeita mairoan sortu zen, eta zerretar batzuek sortu zuten, eta poliki-poliki bueno, ari gara ikusten, ba, geroz eta ekoizle gehiago daudela, eta bueno, kontsumitzeak ba, poliki poliki ere poliki-poliki ere egotzen. <hieres> eta kontatzen aldi guzu pixka bat, esaten bueno, genuen oraintxe intxe bertan, ba, ekolapiko proiektua du zutela, E, horren inguruan ba, sakon hitzen godu gaur, horretas, e, horretarako berezikik onbidatu zaitugulako, baina beste gauza batzuk, beste proiektu batzuk ere baditu biolurrek, eta kontatzen aldi guzik gualpiskabat e, zertan ari zareten. Bai, bueno, ba, gaur egune biolurren, e, lau langi bueno, lan edo gaude lanean, eta bueno, biolurreka esparru ezberdinak lanzen ditu. Alde batetik ekoizpenak, eta alde batetik ba, ja, gizarteratzea, eta komerzializazioa eta komunikazio gaiak. E, ekoizpen, ekoizpenean edo baserritarrekin bueno, ba, lan egiten dugu eta lan talde ezberdinak daude biolurren. Abeltzainen oui taldea, ogintza taldea, eh fruta zainena eta barratze zainena. Eta hortarako bueno, ba bi kide daukagu, eh bueno, Sara eta beraiek eh bueno, albaitaria eta eta in, ingineriak dira. Eta bueno, koordinatzen dituzte, ba ba beraien e, baieskaera bateratuak, bai aholkularitza teknikoak eta instalatzera dator zen ba Gazteberriei ba, informazioa. Orduan bueno, ekoizpena pixka bat e, alde horretatik bultzatu. Eta bueno, beste alde batetik ba baditugu ba, sozialak, ba, internet, interneten ere ba, mugitzen edo direkitzen ari garenak, e-komersializazio arloan dauko ueko lapiko proiektua. Gero hitze hingo duguna eta da e, bertako, bueno, Gipuzkoako eskoletan elikadura ekologikoa zertzetzeko proiektu bat. Eta gero udara partean ere azoka antolatze ditugu eta en sindikatuarekin batera e, baserriak kontsumo talde kontsumo talde sustatzen ere, ba ba, ba, ba biltza, ez? Hmm. Ba, Bera alasiko gera Ecolapico proiectu horretas hitzeiten, baina hori baino lehen, Xanti, que ba, música tal de bat proposatu nahi digu, cuentanos que, que es lo que vamos a escuchar. Bueno, pues nada, que han sacado unas nuevas canciones la gente que entrevistamos del Pirineo de Huizca, del pueblo de Siso de Jaca, y nos han mandado por correo postal de bicicleta Pues el TV del grupo este de Carajillo Dorujo. Oso romántico. Oso romántico hasta internet en Dago, ¿eh? Va, y Duanyi, descarga tu www.carajillodorujo.com en Carajillo Dorujo. Carajillo Carekin. Valida, macarra total. Vale. Y te romántico, ¿eh? Vale. Y bueno, y un saludo para la gente de Si Eso es Haka. O para Si Eso, J. Su... la tele siempre mintiendo, y el pueblo que es que no se entera de nada, que se calle el aparato, y que grite el cargo, y que todo aquel que sea banquero que reparta el dinero con el ¿Qué es el fin del mundo. ATZETE Nafarroan beharrez dugulako Hasi baino lehen geldi dezagun Zatoz gurekin Apiri lagbil arunbatarekin irunera Arratxaleko zeietan Antoniuti parkean HT GELDITZERA GOAZ HHT gelditu Elkarlana. Bueno, orain bai jarraituko dugu Elkarrezketarekin eta Ekolapiko proiektu famatuaz, itzein behar dugu. Zer da ekolapiko loña? Bueno, a ber, Ekolapiko da, e, Gipuzkoako eskoletan eta urtzen digetan, Elikadura Ekologikoa txertatzeko proiektu bat. E... Bueno, Asi zane donosti, hiru hau aburtzen daigetan, Zuloaga Antiguo eta Prinen, eta izan zan donostiako udala, kristinanea eta biolurren arteko iniziatiba bat. Poliki-poliki, ba, proiektua ere pixkat zabaltzen jonda eta bertak gauden eragileak edo ere zabaltzen joan Gaur egun ba, kutsa fundazioa, kutsaekogunea ere gurekin e, elkarlanen dabil, sustatzailea da, e, enek kontxeioare, Euskadiko nekazaitza ekologikoaren kontxeioare bertan dago, eta landa elkarteak ere, Ba, baiarabako itzan dauzkagun landa agarapen elkartak ere, ba, proiektuaren e, eragileak dira. Hordun, bueno, e, azizan e, donostian, baina gaur egune hoi hartzunen, aurtsaro, aurtsin diguan dakogu, beha, saingu ikastola ere proiektuarekin martxan jarri da, eta, e, bueno, e, ba, errenterian, lasarten, ba, esperientzia ezberdinak izan ditugu ere, bai. E, baina, bueno, proiektua, ba, hori, helikadura ekologikoa txertatu nahi dugu e, eskoletako jangeletan, eta menu orekatu batzuk ere bai, e, eskeni ez. Baina, bueno, ez dugu nahi bakarrik izatea e, elikagai mota bat aukeratzea besterik ez, ez? Ba, nahi dugu pixka bat kontzintziatu edo kontzintzia hartu, elikadurak zer esan nahi duen gure, gure bizitzan eta gure kulturan. Ba, elikagaiak lurrean sortzen direnetik, platereran joiritzen diren arte, ba, horrematen diren, ba, ba ekoizpenean, transformazioan, e, zukaldaritzan bertan, ez? Ba, dauden faktore guztiak, ba, pixka bat jabetzea o, e, horretaz. Horregatik, bueno, ekolapiko proiektuak hiru e, irua ardatzatuzka. E, osasuna eta hezkuntza ingurumena eta landagarapena. Saiatzen gara proiektuan ba, iru ardatzabek ba, piskat koherentzia batekin eramaten. Landagarapena esaten dugunean, ba, proiektuarekin batera nahi duguna da piskat e, sustatu ba, gure baserriak, gure ekoizleak eta nekazaritza ekologikoa ez. E, azkenean, zegarrantzitsua den ba, baserriak bizi mantentzea eta lehenengo sektoreari indar bate batea, da lehenengo sektorea jaten duguna. E, osasuna eta eskuntza esaten dugunean, ba, txikienekin lan egitea eta eskoletako helikagaia horekatu ba, e, eta ekologiko izatea oso garrantzitxo egitzen zaigu ba, kalidadera lantzen delako, eta etorkiztun batean ba, aurroiek izango direlako ba, gure gizartearen eredua jarretuko dutenak. Eta Aurrekin batera ez nahi bagarrik aurrekin lan egin, baizik eta baita ez sukaldari eta gurasoekin. Azkenean gurasoak dira ere proiektu honen protagonistak eta idutzen zaigu ba, gurasoen gurasoengandik ateratzen balin bada iniziatiba ba gehiago irauten duela. Ordun ba bueno, da piska bat beraiekin lantzea ere, ba, ba, zer diran garaiko produktuak, zer diran bertakoak eta hurbildu gizarteari ere ba, mundua. Eta bueno, ingurumen, e, ingurumen da azken batean, ba, guretzat eta Biolur Ba, ekologikoa da guretzat ingurumenarekin eredu ba edo, ez? Ba, ekoizpen sisteman hartzen diran, bueno, oinarriak dira, ba bueno, gabe, e, animalien bizi baldintzak errespetatuz, aliketa liketa, bueno, ba ez? Ba, gauza guzti hoiak azkenean ba ere, ba, uste dugu bidea dela, ez? Gaur eguneen nekazaritza dagoen moduan, ba nekazaritzaren bat ekologikoa dela ibiltzen zaigu. Eta guzti hau nola antoatzen du zute es nahi dut eh, azkenian aurrak eguneeo eh, jaten dute eskolalan eh, nola gestionatzen du zute hori ez eh, ekoizlak eranalizatea eh, nola sukaldatzen da nuun sukaldatzen da nola, gest, nola da guzti hau. Mm -hmm. Bueno gaur egun ba, Gipuzkoan eta Euskalhal autonomi arkidegoan da gaur egun sistema dela eta oso eskola gutxi daude sukalde e, propioarendik mantentzen dutenak Ordun, hori ba, da oztopo bada. Eskola asko eta guraso asko igual ba, proiektu hand zuzentudenean e, interesante dituten zaie. Beraiekia lehenagotik igual ere beharra sentitzen dute, baina aurkitzen dira oztop horrekin, ez? Eusko Jaurlaritzaek diru laguntza batzuk ematen ditu, errestasun batzuk jartzen ditu eta azkeneko urteetan eskola askok, ikastola askok e, jantokia galdu, bueno, egin behar izan dute, ez? Ordun, lehengo guk lan egiten dugu ba, e, zeukalde duten eskolekin. Donostinaz izanean, ziran hiru udal aurre eskola. Hau da, udalak e, kudeatzen zuen bai hezkuntza eta bai sukaldea. E, Orduan, e, bueno, guk lan egiten dugu eta proiektuaren helburua e, da, zira hartetik nekazarien sare bat sortzea, eta nekazarien sare horrekin ba, planifikazio bat egitea, ba, bai baratze zaintzan, e, e, esnekietan, ogian, baina bueno, batez ere igual e, barazkiekin, ez? Ze ikusten dugu eskolek askotan eskatzen dutela, Ba, e, sasoi guztietan produktu berdinak. Eta hemen askotan ba, ez dute jaten. Ez? Aza negoan hemen galtzen ari gara oiturari. Zer eskoletan eta hortzen digitan ez dute aza edo brokuli, brokuliak gian bai, baina bueno, zenbait hemen negoan dazkogun barrezkiak ez dituzte kontsumitzen. Orduan ba, kanpotik ekarri behar dira. Orduan, bueno, ba, nekasarien esareak koordinatzen da mantangorrirekin. E, Mantangorrida e, gipuzkoako banatzaile bakarra, ekologikoan dagoen banatzaile bakarra, Eta beraiek Mantangorriek eramaten du eskaera eskoletara. Mantangorriek eh bueno, eskoletei e, Donostia tiki hasiera baten eskatu zan, ba, eskolek behar dute, behartute bere sukaldariaren lana errestea. Eta eskaten digute, ba baizatea eragile bat produktu guztiak eramango dituena. Uzurbil, eh Uzurbilgo degia da Gipuzkoako Kolapiko baino lehen jada eh gaienekin martxan jarri zena, proiektu oso aurreatuta dute eta dramatzatate da, ba ustut 2004tik produktu ekologikoa kontsumitzen. Beraiek ere hor daude, ba Kolapiko Kolapiko aurbildu dira eta ekarlan bat sortzekotan gaude ere beraiekin eta beraiek mantangorridekin lan egiten dute, baina badaukate nekazari bat zuzenean ere ekoizten e, e, eramaten diena eskolara. Orduan, e, bueno, eskola gutxi daude ekolapiko martxan, horregatik ba, bertan ere e, ez, zukaldearen kudeak eta iaz da golako eskolaaren esku. Orduan, gu gugara ingoz ez da katerin ekologiko bat. Gu, oso garrantzitsu edutzen zaigu hezkuntzaren barruan, eskolak sukaldea mantentzea. Azken baten, e, bertan zukaldea bada kalidadea ere ahondiagoa da, eta zer gatik ez, ez aurrek ere, edo ikasleek aukera izan dezatela sukaldera sartu eta tailer bat egin edo beraien kuriikularen barruan ba, osasuna elikadura ba, bertan egotea ez. Horren inguruan galdetu garnizzuun e, nola egiten duzute azkeneant hezkuntzan ere txertatzeko ba, ekologiaren edo elikaduraren e, kontu hau tailerrak e, ez ezdaki... Mm -hmm. Bai, ekolapiko bai, eren esentzia ere bai da sensibilizazioa lan eta horregatik e, bueno, ikasturtearen zehar, zaiatzen gara gurasoak ere pixka batean implikatzen, eta hortarako egiten ditugu, bueno, itzaldiak antolatzen dira. E, info ekolapiko buletina dokagu, urtean lau aldi izateratzen dena, eta gurasoei e, sustentuta bereziki. Buletin horretan, ba, elkarrizketa bat egiten zaio, ba, proiektuan partai den bati, E, garaian garaiko produktua zeintzu diren garrantzia ematen diogu bat bat ateratzen dugu, sasoibako itzan zebarazki dauden, eta, bueno, notiziez berdinak ateatze ditugu. E, gero egiten ditugu baserri eta bisitak, gure txikiek gurasoak etortzen dira, eta, bueno, agoizpasa bat eta hier batekin, eta gerozuk aldaritza eta hierrak. Eta, bueno, nahi duguna lortu da pixkat gurasoak beraiek izan daitezela, eh proposatzen dizki gutenak ba begira nahiago dugu gaia holandu edo beste hau edo ikusten dugu beharra honetan askotan zalantza da ba, jo, e, lortzen dugunean eskolan izate, izatea, e, izatea ba, menu orekatu bat ekologikoa ba seralgiagoki eta bar nola jarraiten bat eman hori ba orduan, edo gosarietan edo ordun bueno aurtzandegiko aurrekin zaila da gaiabek lantzea baina besteekin ja ba piskanak piskanak ari gara Eta aurrek e, nola hartzen dituzte formazio hauek, e, komilla artean e, nola hartzen dute ba sukaldaritza tailerra edo bisita baserrira gustatzen saltzaie ez? Boa, baserria baserria bisita bai asko. Hori goizkenean ba, ba, saiatzen gara tailertxo bat bereiek ere egiten han bertan, ez? Orduan eskuak ondarretan sartu, hasi batzuk erein edo egin izan ditugu ere bai, ba, okindegi okigintza okindegi baten baserribaten ba bueno ba, ogia ikusi, edu, bueno, gaietake, eta gaietak egin, ez? Beraiek. Bertan. Orduan ba horretan oso ondo. Bakarrik, bueno, ekola dauden eskolak martxan gehien badira urtzaindegiak. Ordan aurre txikienekin ba da. Eta orduan ba gurasoekin lantzen ditugu. Mm -hmm. Baina bueno, e, badaude orain eskola guztiak daukate agenda 21 eta agenda 21aren barruan, ba, Tolosaldean adibidez aurten gaia da elikadura. Ordu, bon, no, eskola hoiekin ere ba proiektu orkestu diegu eta ari dira ba, beste esparru batuetatik ere gaia lantzen. Ba, eh, orokorrean bai eskuntzan, bai gizartean orokorrean, eh, ekologiaren gaia gero sta presentego dago. Eh batzutan igual hau bueno, Segun segun izan daiteke e, ekologia ez guzti sondu lertzea moda, bezala, moda bezalako bat izatea besterik gabe zu nola ikusten duzu hau eh pentsatzen alduzu benetan e, aldaketa bat eta ari garela edo moda huts bat eta ari gera ekologia se interesatzen ari garenean bueno azkenean e, behar bat da Segatik sortzen da ekologikoa izena, zagatik sortzen da aukaldaitza tradizionalaren izena, ba, pixka bat eh ba hori arriskuan dagonean, ez? Ikusten dugunean, ba bueno, ba sektorea nola dagoen eta ba ez dutela lan egin nahi, ba konbentzionalean ari direnak bezala ez dutela pestizidarik erabili nahi, ba orduan alde batetik behar bada. Eh nik ikusten dut ba, behar bat dela, ez? Gero moda bat, ba, bueno, jendeak ekologikoa kontsubituko du, ba, batzuk gehiago osasunagatik eta beste batzuk bizka taratago joan ez, ikusita ba, zein dan gure gurumenaren egoera eta zein dan gure elikaduraren egoera ere ez, eta elikadura zubirautzaren egoera. Ordu, bueno, ba, batzuk e, moda gatik eta beste batzuk e, bueno, ba, beharra ikusten dalako edo implikazioa gatik, bai ba, ba, gero zeta gehiago entzuten da, baina egia da gero eta eskaera eskahera, datorre azkarrago, eskaintza baino, eta, bueno. Bai, horren inguruan, nola ikusten duzu nekazal mundua, baina ez bakarri nekazal mundua, baizik, eta nekazal mundua eta gizartaren arteko erlazio hori. Nola esango zenuke, nola definituko zenuke? Bueno, nikoztu dut orokorrean, ze, karo, nire horren mur, oso murgiltutanago ba, nekazarian munduan, ez eh? orduan, nola ikustpuntua ere da, ba... Ba, bueno, ba, ba, ikusten du diala, geroz eta jende geiago dela baserri eta baserra hurbiltzen. Baina modu global batean, ba, asko asko dago egiteko. Azken baten ba, galdu dugu ba, pixka bat gure elikagaia ikustearen beharra, ez? Ba, supermerkatura goaz eta bertan badaukagu. Eta bueno, ba, ikusten duten ekasaritza, ba, bueno, oso intentsifikatuta dagoela eta merkatu merkatu kapitalista edo bueno, merkatu mota honekin, ba, Ba, Gauzak ere bat asko zailtzen direla, ez? Bueno, ikusten dudana da, badagola jende gazte bat e, iritik edo gehien bat urbiltzen ari dena nekazaritza mundura eta askok nekazaritza ekologikoa eskatzen dutela. dela, baina lurrak eta topatzea edo hasierako urtea biek ba, zailak direla, ez? Orduan, bueno, ba, nikusten dudana da, administrazioetik eta, bueno, implikazio edo sensibilizazio bat egongo alitz, ba, honekin era urratxe gehiago man daitezkela, ez. Gakoa da esagutzea. ze askotan ezagutzen duzu ja gehiago maitatzen duzu, eta gehiago sensibilizatzen zara, baina, igualde urruntasuna dago, ba, mundutik, eta gizartetik, gizartetik, orduan, ba, pixkanaka-pixkanaka junbar gara lehenabizi esagutzen, eta ere ulertzen zergatik behar dugun hemen, baserria ez. Ba ez dakitze erbait gehiagoan gehitu nahi duzun, bestela gutxiogera bera hemen utziko dugu elkarrizketa, baina engonbidatzen zaitugu zaioan zehar hemen te, bat, tertuliana moduan aritzea edo, etukituko ditugun gai ezberreina eninguruan. Vale, ba. Eta Jezak. igual bai aztu zaiguna komentatzen da nola kontaktuan jarri zuekin? Bai, e, bueno, ba, bi olurre elkartera ditu dezakezu, eh? E, telefona da bederatzi lau iru, irurogeita amasei, amalauberrogeita zazpi, e, bestela idatzi zakuzuei meien bat, dela biolur, e, abildua biolur.netera, edo bestela sartzaitezkete biolurren e, web horriera, dela iru bikoitza biolur.net. Itza horra handa, tensor arras. Por la noche el dedo cansado me levanta por Irratiaren sintoniaan 89.7 edo 90.5 FM. Eta Karajillo Dorujoren Jipi autosuficiente a bestia entzutenari gara. eta beste hau ba, bukatzen den bitartean, entzuten dugun bitartean, gu asteburu hontan egondako baten kortea prestatzen dugu. Saioaren hasieran esaten genuen Mikela Moroz, e, idazle famatua, komillen artean, e, Gaztetxean, lakasita gastetxean egondu zen larun batean, desarroilismoaz hitz egiten eta baita ere irungo geltokiaren inguruan dagoen proiektu horreta hitz egiten. Eta horrengo astean beharekin, ba, txingurri hotxaken ere, izango du aukera horren inguruan gehiago aritzeko, gaurkoan korte txiki bat eta tertulia ahondiago bat, ekareko dizugu onera txingurri otsakera. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja Bueno, empezaría un poco aclarando el concepto de antidesarrollismo, que no es no es una moda, es más bien una, una práctica de lucha que se, se denominó así no es, no hay nadie que se la haya inventado y en ese sentido es la primera vez que aparece dentro de una lucha general por la construcción de una sociedad libre aparece un concepto que va contra la ideología del progreso que significa una ruptura radical con toda esta ideología liberal burguesa que nos había arrastrado y contaminado, digamos, hasta entonces El desarrollismo es un invento del franquismo, no es invento el concepto de la palabra, el hecho no, el hecho es, es el reflejo de, de una política internacional en la que se considera que el crecimiento económico es la solución a cualquier problema social o político. Este, esta idea fue desarrollada sobre todo por los equipos del de Opus del franquismo y fue transmitida tal cual ¿eh? a, a los nuevos equipos de la democracia. De hecho, los grandes instrumentos que se valían el desarrollismo, es decir, el crecimiento económico, una política favorable al crecimiento económico, y es decir, una política que se confundía con la economía, era que estaban elaborados estos mismos planes, estaban elaborados por ingenieros, por sociólogos, por arquitectos, que habían trabajado con el franquismo y continuaron trabajando en los equipos municipales, sobre todo en las grandes ciudades hubo una enorme continuidad de equipos. Por lo tanto, los que antes eran fascistas, o que antes eran fascistas, eran los mismos seguían construyendo ciudades i segian destruyendo territorio anchetairatia.com <totipos> luxu eta maitasun hotzak gonekin herobero chingurri hotzak <totipos> Herri mugimenduaren ahotsa, antxeta irratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri pauzu mediak ekoiztutako saioan. Martxoaren ogeita zeian Antifa eguna irunen. Goizeko amaiketan Bermu Antifa Moskun. Ordua terditan kale gaztetxera, gaztetxean bazkaria eta Zazpitan kontzertuak, memo, humilitate, surfin kaos eta estrikaia, gero dj Tiketak zumbian eta zian salgai. Biteri, Mugitu fasismoaren aurka, hogeita zeian antifa eguna irunen, ez zaite falta. Bueno, mugitu zaitez fascismaren Lakaxi. kontra, mugitu eta moskortu, eh? Hola, jun zaitez te denoko egita zeian fascismaren kontra borroka egitea, gaztetxetik. Lakaxi eta interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza.lacasita.org me paso Santiago dau musika musika antifascista da illo de rujo taldea jarraitzen dugu entzuten hemen chingurri otsaken eta orain zombie trans e, abestia entzutenari gra <��attered> Bueno, Horre izan dugu Mikel Amorozen itzaldiaren aztapena, bi minutu besterik ez ditugu entzun, baina nor re, gauza batzuk komentatzen zizkigun. Alonia, Santi hendika ez dakit, Xanti eh, eh, behintzat eh, itzaldian egondu zen. Eta bueno, ez dakit, igual bat dugu ze ozer komentatzeko horren inguruan, ez? Bueno, pues nada, un poco eso, no? Que se habla mucho de, de la alternativa a irse a vivir al campo y, y un poco la autogestión, pero Pero, pero el creo, desarrollismo mola. Pero eso, aparte de que mola y que es difícil quitarse de ello, pues que tampoco hay una, una opción fácil para irse al campo. O sea, que las caseríos y los terrenos no están abandonados pa, para ir y, y ponerse a vivir y a, y a cultivar. ¿No? O sea... ¡Vai, vai! ¡Urbero! ¡Ata sofa! ¡Has cometido un guto ahora y una variedad, No sé que si aparte de, o sea, por, por un lado que si, si se quiere vivir de la huerta es muy difícil vivirlo, irse a vivir al campo y, y con una opción de compra de un caserío con, con los precios como están y que puedas, y que puedas sacar adelante, eh, sacándolo, bueno, viviendo de la huerta y bueno, pues no sé que si hay alguien que se anima a crear una alternativa a toda esta situación, Para... Eten un kaserio Eten un kaserio <gül> Eten un terrenito, pequeño. terreno txiki bat ola... una... Hectaria bateko Eten un alternatiba La burbuja inmobiliaria Eta una alimentación lokal y más saludable Hori da, azken fina Norbaite Kentzutenari badu txingurri hotxak, Eta baserri bat edo baintza Terreno badu aldi badu eta ez dakila Zer egin beherarekin Baguri deitzea, zero bost bos sei Bost bederatzi lau zortzi irusei zei bost Iparraldetik ditzen moduzute Edo 0-0 iru-iru bost Bost bederatzi lau sortzi Irusei-sei bost Ego aldetik deitu ezkero Eta bueno, guk e, pentsatuko dugu Zehozer egin, bat egin Edo animali batzu jarri Edo, edo trans e, festa bat montatu e, diru, diru asko festa emango montatu Edo Trans fe, festak Bai, zonbitrans e, Entzute jarretuko dugu pixka bat Bueno, tet, eh Puto Santiago <risa> ¿Se resaltó en Santi? No, que si seguimos con el debate o... Va, claro Bueno, doña, anima a tus este Nahi alduzu zerbait esan e, Mikel Amoros Berez, Santi, ez duzu bat ere itsegin e, Amorosek egiten zuenaz e, Bera, desarroillismoaz egiten nahi zuen Eta nik esan du gauza bat, argi gelditu zai dana izan da Desarroillistak fasista hutxak direla Berak esan duen, ez azkenean frankismotik zetorren jendia zela esan du Eta hau ba, jarraitasun hutxa izan dela, bere ustez Ez dakitzer pentsatzen duten horren inguru. Eee... Bueno, argi dago tecnokrateen tecnokratak hasi sirela ba ola, ekonomikoaren gloriak edo milagroa que eh, santifikatzen opus deiren eskuren esku, en, eskuekin. Da bueno, da argi dago bueno, inden la guche ya teasan bat eh, Felipe Gonzálezek eh, falanges falangistas janchita Tamonifa batean da liburua zentsuratut dute eta bueno, da argi dago hemengo erentzia politiko gehiena ba, lehenen le, asieran txaketa urdinasekan da bain gorriz jantzi dute da bueno, hoi ez dago asko zere esateko gehiago, ez? hoi haiz euden poterean, eta ba, bueno, poterean bokatzen zaienian, ba, marin ador montatze dute edo prosegur edo edo petronorea di joazte, ez? da baina bueno, kate birakarian gau derrapatuak berriz ere Aloñazen no, eh, no zen zenialdu zezerbait ere. Bueno, pues azken batean dena gaudela gizarte honetan murgilduta eta denei eramaten gaituela de kontsumoak, ez? Eta bueno, Horreta ba, ziz egitea zaia dela. Egia sanan azken baten, ba, asko zero gutxegoarekin ba, bizi gaitezke ez? Horreta bueno, ziz egiteko tapizkatzantik lehen komentatzen zuena berriz aipatzeko, Norbaitek, baldin madu hektaria txiki bat ortikan eta ezakila zer egin beraekin. Guri deitzeko, 0-bost, bost bederatzi lau zortzi irusei xei bost. Edo bestela e-mail bat ere behaltzen al digute antxeta.soziala.gmail.com Eta, bueno, ba, pentsatuko dugu idiren bat e, komunitatean edo hori gestionatzeko Ba, itxale komunitario bat edo olako segan zego dugu <risa> Gugasen <guazen risa> serioak izatera jendia pentsatuko dula benetan nahi ditugula hor e, traean zombie partia egin edo zerbait horrela eta guzerioa gara eta benetan oria, baratza oria. txukumba jarriko dugu Baratza ekologikoa eta biologikoa jarriko dugu, pestecida gabe, asilotun ergensis gabe eta... Da... Ekologiko, bioekologiko, ekologikoa eh? Gure be, gure oio Oio zainduak Hortuaz jaten Hola, hola, txukun, txukun Cristona, Cristona Pentsatu, pentsatu Eta traktore di gabe Bueno, bueno, ikusi barda Zer, eh? bueno. o sea, Aberno arke ematen dio Guelta hektaria bateri Traktore gabe, eh? lurrari Ez broma zan, broma tan. Bueno, va de alternativa, creo, Rive. Bye, bye, bate, ta... Bye. bye. bye. Hors! Bai, Iraultza, perroskirik Hektaria bat, eh? hektaria bat behar dugu Besterik ez Hektaria eta baserria bai, bueno, ba, Hektaria eta entzufe bat da Montako dugu gure baserria Balas de pajekin Hiziko gera nun bai. <laughs> <laughs> <laughs> Lastoa <aquí> ki ningu gudana <laughs> eta cemento ekologiko Arekine. Bueno, eh? Utxilla txorradak esateari eta jarri zaitezte pizka serioago. Hemen demostratu bar dugu baratzak baratzagile onak izango ginela, Hektaria bat ematen badigute. Eta hori, hori erakusteko, ba Santi Endikak prestatu dute konpostaren inguruko. Izilzaitez ja me cago de ereitzen erantzetako lurra. Auztia utzi Bueno, prestatu duzute nola egiten den composta esa eh? salduko diguzute. Bai, kristo lana prestatu Bueno, a ver, eh no la quite, no la. An... Todadamente. No leien desake zu composta zuretzian, bueno, terrena baldin badakazu ta baldin badakazu, oso errasada. Etan baş eus guri utzi. Da composta daniozun guztia eingo dizugu. <laughs> Como sonado. Zer ¿no? da composta? Zer da composta? Bueno, va ba, composta, a ver, Ba, materia organikoaren eh, bueno, deskomposizio anaerobikoa Ostia. Aerobikoa, bueno, harkatu Endikak eh, en ikasketa ditua, nira Ba, ekimikasko licenciatura bat atera, dut eh? Da, bueno, harina izor komposta egiten, haber, comercializatzen dut Da, bueno, da, milionari egiten, naiz. Da, bueno, gauri, ba, fermentasi aerobiko bat da, oxigenoarekin Da, bueno, da, amar eda berrogei graduen artean egiten dana Da bueno, da ba, bera da, ba, materia organikoa ka, e, ba, mutxotan sartzea e, leku itxi batean, baino aireatua da bean lurra eduki berdu. Hola, ba, gure xisare maiteu, ba, Ba, materia hori deskompos deskomposatzen dijoan dijoa eh? da bueno ba bueno ba compostajea ez da oso saia gauza dak egunero egon ber sarrela begiratzen da ikusten, ikusten aber, ber eztasun maila nola da kan eztasun maila oso lehorra baldin badago ba urestatu piskat gero vuelta man bihorduzu eh aireatu hori e, e, Materia organikoa botatzerakoan ba, e, dena esin da bota, olilloa esin da bota, dibidez, e, ae, barazki frijituak edo frijituak edo frijituak dagoen eserrez esin da bota, zitrikoak ere ez da komeni botatzea, gero horriak, ba, or, e, bueno, ostoak barkatu, e, zuaitzen ostoak eta botatzea oso na ze hoieke nitrogeno desientedakat eta gure lurrari ba, nitrogenoa ondo etortzen zaio, Eta bueno, hori kontuan hartu hori. Buelta ena Masaiola, esetasun abilatu, bero egon bardala, goian tapatu egon bardala, daireatu egon bardala, eta bueno, e, ba, egurra sartzei eh? ba, Kontu zibili eta egur sati txikiak esartuz. Eh? Oso zailadeko hoi, hoi ez. satzea. Eta hori gara bera. Ba... Ola, egiten dugu baratian, gure baratzean baserri gabe, baina, bueno. Desa, igual, e, aloñak edo santik, badute ere, bai gomen gehiago emateko, seguro, bai ez. A ver, aloñak. Bueno, ba, esendikak esan duen bezala, pixka bat kontrolatu behar da temperatura. Temperatura asko igotzen balin bada, aireztatu behar dugu, eta vueltapare batzuk eman, eta oso oso lehor balin badago, ba, pixka bat buzti. Baina, ez da, konbini ere, oso buzti egotea. Ordo den bakterien, bueno, de, deskonpostatzen, kapazitatea ere ba, ariago gotzeko. Eta, bueno, bai, e, barazki, bueno, ba, freskoak, normalean, e, sukalduta datu eta ez dodena ditugu, eta, bueno, bain, txaurren azalak eta ere, baina bueno, gota daitezke, baina gehiago gotarratze dute, ba, deskomposatzen. Orduan, bueno, noiz behinka ere, ba, ja, deskonposatuta dagoen materiela atiratzen joan bar gara. Zor, badaude batutan, kajoi batzuk, ez? konpostatzeko... Bai. Eta gero beste ikos, batzuk lurrean bertan egiten dute. Eta, bai, eta, eta gero irungo auzo batzuetan e, bai jarri dituzte kontainer batzuk, eh, ba konpostajea egin alizateko. Bueno, konpostajea egin baño, e, kontainer marroi batzu diran un jendeak bota dezake beraien konposta egiteko materia organiko hori eta ja ez dakien nor ke hingo Eudaletxeak edo norbaitek dago az deltsingu dio jasoko du. Eta segura ezkin, baiten salduko dutela, konpostori. Seguro, mm -hmm. eta ez dela herriari berriz bultatuko dirua, hori seguro aiet. Eta <risa> <Da> bueno. <risa> <risa> Baina, bueno, nik uste dute herri mailan edo irri mailan egiten denean komposta, oso herri gutxik edo katela horrendik esperientzia pilotua horrena, horretan. Eta oso ondo, oso ondo bere izi barko zela elikagaia, Gaur egun organikoa daitzen diogunetik ez? Azkenean, ba, hortza garbitzeko zepilloan ora gotatzen dut, ez? Bogotatzen dugu organikora baina hori ez da konpostatzen. Orduan, ba, ondoin barkozean bere izketa, eta geronek asaritza mailan erabiltzeko ere, ba, horrendik asko dago, lantzeko, ze, bueno, et, asko analizatu barko zagan, eta, bueno, eskustu mm -hmm. dutera indik ez dagoela oso garatuta. Eta, bere, eta beste, osean, nola da etxeko opzion? Ah, bueno, he hecho compostaje bimilla Composteir bimil <risa> Hoy cerra Hoy da patentatua daukagun inventua da, Sentita su vai, <risa> Patente de corso la <risa> bueno, da bada palebat Orre... <risa> <risa> paleba jazteguzu hor surexian Sure, sure terraza balcoyan. balcoyan Cementos co terrazan hor lurra botatzen duzu palean, gero pale hori eh, lau aldeetatik itxi behar duzu, Kaja bat egin berduzu duzu, eh, zuloak egin, e, eta gero tapa tapabal jarri behar diozu, eta behar, behar, lurra botatzen duzu lekuan, sisareak behar dituzu, Na gero hor, ja, zure, zure txeko ondakin e, organikoak botatzen dituzu, eta hori bai, buelta eta buelta eman behar diozu, Elena esan dugu besala, eta gero baduzu duzu Kriston ongarria zure txeko macetentzat eta la landarentzat. Eta hori ondu usaitzen du? Bai, ez daka, normalean kompostez du usaitxarrik emanen. Ez da, ximaurra bezala edo, ze, e, ez da, bon, guk hor baratzen duguna, ez du bat ere usaitxarrik egiten e, ematen. Bai. Ba, ez da, ziren agian, ba, pixka bat baina ez da, ximaurra, ximaurra kompostatzen da. Baina... Ber Beraskina eta ez da... Ez da... Ez da, ez da, ez da, ez da... Reksona, eta <laughs> <no> abandona... Gera <laughs> bintzen alduzute horrela bezal, ez da... Baina, dutzu piskat... Soba... Tarttean, dutzu? Baina, izan dut zute beraz, komposta nola egin editeko instruzioak edo hemen jarraitzen dugu bueno, ta, musika pixka batekin, ez? Da Compositor 2000 neba ez dute, deitu antxetara <laughs> da guk eramango dizugu etzera konten konten, 1 eh, euro eta terreno bat aldiba duzute, ba deitu ere da ara aungo gerak okupatzera. <laughs> Andaluz Jarri zaigu gaur da bere gitarra dela du ha, hau ezen karajillo dorujo eh es, es hau karajillo de fino de aquí finito, finito de jerez ahora saio berri bat gola herriotsaken barruan uinetako marmitako musika eta ah, vale, vale, vale. zakaldaritza gustartzen dituena eta ordun aurreko astean bai jigitu egiten zenuten da, da hau, hau, hau jarri duzu edo jigituen <risa> <risa> kultura musika eta ah, zakaldaritza vale, vale, vale. jorratu barcatu, barcatu, zuten saio vale, vale. Bueno, va ba du suceso ser ya minuto uchi gelditzen zaiskigo en joder, en dica me cago que se botó ya origaiski dago hor. Bueno, que minuto uchi gelditzen zaiskigo antxeta erratean. Ve, ba eh, eh, ve, eh, se ve anio giertatzen den. No, da bueno, ba ori dago hori. Bueno, va hori, oso uchi gelditzen zaigu, antxeta erratean zuten ari zarete. Txorradaz beteriko saio polita hau Hau, izan daba, eh? txorradas, txorradas. <laughs> txorrada <laughs> txorrada da, bai, txorradaz, txorradaz, txorrada potentea. Ba, duzora indi gantzatzer esateko ez, indi. Txorrada bat akatu, Da, bueno, ba, oroi bezala, komentatzea, e, maiatzak, e, martxoak hogeita zeian, markatu, azte buru onta, larun e, Antifa egun auspatu behar dela, hemen hirun bidazo aldean. Da, bueno, da, ba, esatea, ba, maiketan bermu bat egon goda dela. Grafiti, ba, bueno, mural bat ere margotuko da. Antifa E, inguruan, gero ba hortikan gaztetxera ordu batetan edo joko e, kalejira bat egongo da. E, Triki txata e, mutxikoekin da geroan e, baskari goxo goxo bat prestatuko digute gure chef chef txef antifazistak. Menu antifa 12 e, €tan. Antifa bernu, bermu antifa pintada antifa, concertu antifa, antifa, antifa, moskorra antifa, men... den antifa, au antifa, haupa antifa. Antifa, Antifa, ora tifat, ora tifat. Da bueno, dauri, ba, ba, dauden kontzertuak, ba zea, Humilitate, estrikaia, eh Surfincaos eta ikipauna Irunen. Goizeko 11 bermu Antifa Moskun. Ordu bat terditan Kalejiran Gaztetxera. Gaztetxean Bazkaria eta Zazpitan kontzertuak. Memo, Humilitate, Surfincaos eta Strikalla. Gero Dideiak. Artiketak zumbian eta zian salgai. Biteri, baina, auta... Mugitu fasismoaren aurka. Hogeita zeian, Antifa eguna irunen. Ez zaite falta! Hora, Antifa! Juha! <risa> <risa> bueno, ez daki sartako itxe dien du. Zetaifun oso ondudaki, da antita batean esaten du. <risa> baina askarrago bai. Bai, seguro bai, da beto. Bueno, va, lagunak. Tchoin, eh, tchoin, tchoin. Nore indica antxantik badu comentatzeko, gaur saio soan zear, eh, música jaquín batentzu, ten ibiligera, karajillo de orujo, eta horren ningunan zerbete sanetzu, Santiago. Ah, pues nada, que esta gente que está haciendo una girada por Euskal Herria en los próximos meses, y, y si... Son la hostia de buenos, <risa> y antifas también. Girada, girada. Sí, li, son li, li, son li, girada li. total, y que nada, que hacen unos teatros con animales, circo, bueno, animales de dos patas, de cuatro, con circo, marcianos, de todo, y bueno, que si queréis poneros en contacto, pues por medio de la página web que es carajillodorujo.com Carajillo, carequín, orida Carrequín, y dorujo todo seguido, y bueno, que ahí viene la forma de contactar con ellos y que si os animáis a organizarles algo, pues adelante. Bueno, pues esos son dos. Desde aquí Cerveguillago comenta tu codugún. Basco maite ditu gure entzuleak. Gure entzuleak. <laughs> Bara, espaldi Benigil ez dugula komentario <laughs> uste. ez usten. Espaldi Benigil ez dela gertzen, baina jaizke eske es, que es ditugu RZ-tik ematen beti txapa hor, txapa ematen Bara, igual, ari. Ingo Bara, daki, da, da, ino gian, iam, otatzen, no, igual composta hingo du. Ba, ez da gerta ezteaagian illa motatzen da ez ja, es, botasun ja bere Kristepelo Miraberri hori, Bai, funtzionatu zuen, bai. Bai, bai, da gure entzule fidelena. Aha. Bai. Deitzen du. Ba, ez ez du esan gaurkoan saio hau herriotzak.info webgunean edo blogean ikusi entzun dezake zutela eta hentaerratia.comen ere ongo da pues Aloñari indako elkarrizketa. Beste txorra da guztiak bakarreik herriotzak.info. Hori da. La bueno Benigil, idatsi bengoz, eh. Aupa Benigil. Falta botas zaitu aitugu basko gainera. Mm, mm, guapo. Ja. Io bueno. <risa> bueno, va ba... Karajio hori joren abesti batentzugu dugu, saioa amaitzeko. Mi eske Raloña, batez ere. Mi esker zuei, eh? zarteixo bat eskaintza gatik. Eta ez daki, handika, hemenik bihaztera berri zez. Berri vale. zez. Ala bak. Buen, guzti bat. Dena, agur. agur. agur. Hotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaleko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak.